ndugu mpendwa karibu tena katika makala ya neno litasimama makala haya yanakujia kila siku ya juma asubuhi na jioni ambapo tunaelekezwa moja kwa moja na mchungaji Joseph kutoka kule Seattle za Washington majina yangu ni Orina Ontiri na nakukaribisha tena katika makala haya muhimu tunapoanza siku ya leo kabla tuendelee Ningependa kumkaribisha jamaa mmoja hapa anaitwa Bota ili atuelekeze moja kwa moja katika wimbo wake anao sema mbona tunashita shita haya basi mpendo usiende bali karibu na utegee hadi tamati sita, sita, sita. sita, na bona tusubiri Paa pa italia nitetemeko na ardhi Wenye dhambi watakimbia wakilia ole ole Wakitafuta maficho basiona uso wake Paa italia nitetemeko na ardhi watakimbe ya wakilia ole ole watitafuta maficho wasione uso wake kama mwana mwa gari twaita baki kama mwana mwa gari twaita tuna Mama mama wagari twahita tuna na radi wenye dami watakimbia wakilia ole ole wake ponya italia nitetemekona radi kwenye gambi watakimbia wakilia ole, ole. ishafungulie Bwana Yesu ng'oni anavisha fungulie Bwana wanapanda italia nitetemeko la radi kwenye damu watakimbia ya ole ole wakitafuta maficho wasione uso wake wanapanda italia nitetemeko la radi kwenye damu watakimbia Namnao ndugu msikizaji naamini kwa umebarikiwa katika wimbo huo anajulikana kama Bodha kutoka kule shima za South Mugrango, Mugrango na wimbo wake anasema mbona tunashita shita ayabashi shina budi ila kumkaribisha moja kwa moja mchungaji lakini nakukaribisha nikikukumbusha kuwa kila siku utatupata katika habari yetu ya shimo moja, moja tatu 21113405 sufuri, tano, a, sufuri fori tisha tano 213401 0095 masaa 20:00 anatuweke wani anajulikana anajulikana kama bodha na wimbo wake anashema Ah, mbona tunashita shita. Ningependa kumkaribisha mchungaji Geoffrey Ngige kutoka kule Seattle Washington ili aweze kutuelekeza katika makala ya siku ya leo ndugu mpendwa. Nakumbuka kwa tumekuwa tukijifunza maandiko kwa neno hakika. Liita Shimama. Ah, na Mchungaji Geoffrey Ngige kutoka Seattle Washington karibu na wakati ni wako. Asante sana, asante sana mtumishi wa Mungu John Tire inakupata kwa usawa hapa Washington na inawakaribisheni nyote katika eh, kipindi hiki ambacho ni kipindi cha ja neno na eh, ningependa niweze kumkaribisha pia Mungu wetu ili aweze kuwa pamoja nasi katika makala haya maarufu ya kipindi cha ja neno. Kwa hivyo wasikilizaji wetu popote pale mnapo tutegea wakati kama huu, nachukua fursa hii kuwakaribisha na tuweze kuungana kwa pamoja kumkaribisha Mungu wetu ili aweze kuwa pamoja nasi katika makala haya. Tuombe Baba wetu na Mungu wetu nao sana. Wewe ulie umba mbingu, inchi bahari na chemichemi za maji. Hakuna chochote kinaonekana na chochote kilioko ambaye hakikufanyika wako wewe. Sisi wanadamu pia ulituumba kwa mfano wako. Hivyo umeweza kutupatia tunu kubwa kutuwekea wajibu kuweza kuwa wafalme wa kutawala vyote ambaye uliviumba inakukaribisha kwa njia pekee pamoja na wasikilizaji wetu wa neno asubuhi hii ya leo jioni ama usiku wa leo ili mahali popote watakapo kuwa wakiendelea kusikiliza ujumbe huu waweze kupata mibaraka yako Naomba pia kwa ajili ya radio hii yetu ya Baguzi grobo Radio nikiombea pia mtumishi wako Jeremaya Ontiri na wote wanaohusika katika kueneza neno lako kila mahali baba ebu zote utubariki mimi na kama mtumishi wako naomba ili uweze kunibariki na kuweza kunitumia kadri utakavyona inafaa mapenzi yako yafanyike pia kwa wasikilizaji wetu popote pale na tunaomba mwanzo mzuri hadi tamasha katika jina lake Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Basi wasikilizaji wetu tunaendelea kuangalia kitabu cha mwanzo na tunataka kuangalia vile hali ilivyo katika sehemu sasa hii ni sehemu ya pili ya ndugu Joseph ada kuzwa na ndugu zake na Mungu kuweza kumtunikia tunu kumtoa gereza kumpeleka kuo katika vyo vya juu na kuweza kuwa prime minister wa nchi ya Misri na kama vile alivyoweza kutafsiri ndoto ya mfalme mambo ikawa hivyo hivyo ipo tuliona vile ndugu zake walikuja na hawakumfahamu na tunaona wakati huu sasa wali tuliacha wameenda wameenda nyumbani na wakaweza kuzungumza na eh, na, na baba yao na tukaona ya kwamba sasa baba yao akawaruhusu Weza kwenda na mtoto wao mdogo ambaye ni ndugu yake halisi ndugu ya Joseph na walipofika huko tuliona ya kwamba Joseph Yusuf aliwakaribisha na akasema kuchinjwe na awe, waweze kukaribishwa katika nyumba yake na wao wakadhania ya kwamba ni kwa sababu ya ile pesa ambayo walizikuta kwa ma dunia zao sasa ndio zilikuwa kizingizio ya kwamba waweze kufanywa kuwa watumwa walipokaribishwa katika nyumba yake tunaona wakiendelea kumkaribisha yule mtunzaji wa nyumba ya Yusufu na kuweza kuelezea juu ya pesa walizozipata katika magunia yao kila mmoja wakati walipokuja hapa mara ya kwanza na wanasema tulileta pesa hizo na tumekuja na zingine za kununua. Lakini wakaambiwa na huyo na huyo mjakazi wa Yusufu Na kwamba ni Mungu wa wasiwe na hofu maana aliziona hizo fedha. Na ndipo basi wakati huo huo waka, walipokuwa wakiendelea kungojea Mankuri ndipo basi Yusufu akaweza kuja na walipokuja wakaweza kunyenyekea kwa kuanguka chini yake na ndipo basi akakumbuka ile ndoto tena na akaweza kuwauliza huyu ndiye ndugu yenu mliyokuwa mnasema na ndipo wakauliza ba, akawauliza baba yake kama ya baba yao kama yuko hai. Na ndipo alipoangalia Benjamin akaweza kuuliza huyu ni ndugu yenyu yule mnao mlikuwa mnanielezea. Na alipoweza kumwangalia akashikwa na ile hali ya utu akashindwa kujizuia na Toka hapo mara moja na akaenda kulia huko ndani na ndipo baada ya kuweza kurudia hali yake na kunawa uso akarudi ili waweze kula na kunywa na kama vile ilivyokuwa desturi ya wamisiri hawangeweza kukula pamoja na wafugaji wakawa na meza yao na eh, prime minister meza yake katika ukuu wake na hawa vijana wakashangaa kuona ya kwamba viti viliweza kupangwa jinsi walivyokuwa mdogo mpaka mkubwa na ndipo basi wakakura na akataka pia kuweza kuwa jaribu zaidi na ndipo akaweza kufanya mpango kikombe chake cha dhahabu kiwekwe katika ngunia la kijana mdogo na wakatoka na wakaweza kwenda muda lakini ndipo yule mjakazi akawafuata. Akawauliza mbona mnalipa ma mazuri kwa mabaya. Na wakalia wao wakisema ikiwa kuna mmoja aliyotenda yale ataweza au na wao wawe watumwa. Wakizania ya kwamba hakuna mmoja wao maana walikuwa wameungama na walikuwa wameacha mienendo mibaya. Sasa walikuwa wao wenyewe wana hakika ya kwamba hakuna angeliweza kubeba na yule mjakazi akawaambia vile mmesema ni hivyo yule atakayepatikana na hicho kikombe cha mfalme cha cha cha cha, cha, cha mkubwa wangu atakuwa mtumwa na ndipo kikombe kile kilikuwa ni kikombe cha kuweza kuangalia yani kuguza ku kudetect yani ikiwa kuna sumu yoyote ile imeweka wa mfalme Yaka zile vikombe kama zile zilikuwa zina maana sana. Na ndipo basi e, ucha, e, uchunguzi ulipoanza ndipo tunaona ya kwamba kikombe kikapatikana kwa Benjamin na wote wakanyamaa. Na ndipo neno linasema ya kwamba walienda wakiwa wamenyamaza na wakafika waka mbele ya Yusufu na ndipo akaweza kuwauliza mbona mmetenda yale na ukweli ni ya kwamba alikuwa nataka kuwajaribu bado na baada ya kukagua e, baada ya kuambia ya kwamba hicho ni kikombe cha anawauliza ni tendo gani hili mnaofanya Hamkujua mimi ninaweza kufanya uga, uga, ugaguzi. Na wakakumbuka shida unakujua shida ile ya kumuza Yusufu bado di, wanaona ndiyo inawafuata. Na ndipo wakanyamaza na naakasema hatuwezi kusema lolote. Hatuna kitu tunaweza kutoa mbele. Na wakasema sisi zote ni watumwa wako pamoja na huyo aliyopatikana na ki, na kikombe. Naye akamwambia bana mimi na Mcha Mungu nyinyi endeni zenyu yule ambaye alipatikana na kikombe huyo ndiyo mtumwa wangu. ohh mtoto wa baba sasa itakuwa nini? Ndipo basi wakasema Mungu ameona wa uovu wa watumwa wako na wanyajaribu jaribu kuweza yani afadhali wao waweze wote kuwa watumwa pale kuliko awache wa huyu kijana. Na ndipo unapoangalia katika kitabu cha Mwanzo 40 na 4 na, naina kuanza mpaka uh, mpaka kuendelea neno linasema ya kwamba Yuda ambaye alikuwa ni mdhamini wa huyu kijana akamkaribisha akamwambia ni ya kwamba hasira yako isiwe juu yetu maana wewe ni kama farao na ulituuliza sisi tulipokuwa hapa kama tuna ndugu ama baba. Nazi ya kwamba. tunaye baba na mzee na uzee wake ana mtoto mdogo ambaye ndugu yake mkubwa alikufa na huyu baba anapenda huyu mtoto sana. Na uka tuambia ya kwamba. kama ili muweze kudhibitika tulete huyo ndugu. Na ndipo tukakwambia kwamba. Mzee hawezi kuachilia huyo mtoto maana akiachilia ye atakufa. Na wewe ukatuambia tusione uso wako mpaka tutakapomleta huyo mtoto. Na kwenda tukamwambia mtumwa wako baba yetu ya vile ulivyotuambia na baba akasema rudini huko mkatunulie chakula lakini nasi tukasema hatuwezi kuja kama ndugu yetu hata kuwa pamoja nasi nawe nae mtumwa wako baba yetu akaweza kusema ya kwamba mke wangu alinizalia watoto wawili ule mmoja ambaye ni Yusufu aliku yani hawajui huyu ndiyo Yusufu alikuva na sasa huyu mwingine siwezi kumwachiria na ndipo eh, ne, neno li, linaendelea kusema ya kwamba mnajua Yusufu aliloliwana na wanyama na sasa huyu siwezi kumwachilia na mkiniondolea huyu ni kusema akipata madha madhara mtanishusha kabulini nikiwa na huzuni kwa hivyo yuda akasema akiwa mdhamini nikienda kwa baba yangu na sino huyu mtoto wangu baba yangu atakufa na akikufa mimi nitakuwa na hatia. Na tutazusha mvu ya mvu mvu ya baba yetu akiwa na huzuni kabulini maana mimi ndiyo nilikuwa akamwambia mimi ndio mdhamini na nikasema nisipomrudisha kwake nitakuwa na ma, la, na na hatia na, na, na, na, na, na sasa mi nikiwa ni Juda huyo sasa nikiwa hivi nilivyo siwezi kamwe kweda bila huyu mtoto na ndipo akaweza kusema mimi ni afadhali niwe mtumwa badara yake na huyu baba mtoto arudi kwa baba yake. Na wakati huo huo Yosefu akakili na akaona kweli hao watoto hao watoto wao wameungama wamekiri wametumbu dhabi zao akashindwa kujizuia, akalia kwa sauti kubwa akasema watu wote waondoke kwake. Hawa watoto wake ndugu zake aliona ya kwamba wameweza kutibu na wameweza kuona sasa hata huyu mtoto ameona hata huyu mtoto mdogo wanamtunza na hawawezi kwenda bila ye aliona waliungama kweli na ndipo akasema akilia kwa sauti kuwa kubwa akawatokezea na kuwafunulia mimi ndiyo huyo Yusufu mlio wote walinyamaza hakuna sema kitu wote wakanyamaza na ninafikiri macho yao ilifunguka kwa sababu sasa walijua mfalme ni ndugu yetu ambaye tulimuza akiwa mtumwa wakakumbuka yote ambaye walikuwa wanajaribu kupinga wamekumbuka yote ambaye walipinga ndiyo wao wao wenyewe wanatimiza hiyo unabii na matezo waliokuwa nafikiria atapata sasa wao wao wenyewe ndiyo wataipata alipoona wote wamechanganyikiwa akawaambia yoni kwangu nyinyi ninaambia na ndipo walipokuja kwake Akamwaambia aka mimi ni Josefu yule mliuza huku Misri. Na sio nyinyi mlionileta hapa. Msijali mimi sio nyinyi mlinifanya hapa bali Mungu alinileta hapa mbele yenu ili niweze kuhifadhi maisha ya watu wengi. Na ndipo akawaambia mimi nataka kujua kama baba yangu angali hai lakini wote wanahovu sana sana ndipo neno linasema ya kwamba yeye akawafariji akawaambia kutakuwa na njaa miaka saba miaka miwili imekuwa na kukuwa na njaa na bado inasalia miaka mingine na ndipo basi walipoangalia haya yote aka akaona wameumia sana moyoni akawaambia sasa ninataka niwaambie kwamba mtaenda huko kanani Mlete baba na familia zenyu zote nami na ni mahali pa kukaa na nyinyi mliweza kuniwazia mabaya lakini Mungu aliniwazia mazuri na nchi hii mimi ndiyo ninaitawala na Dipo akawambia sasa muende baba yangu mumlete hapa na mtakaa karibu na mimi hapa katika gosheni na maana kuna salia miaka mingine mitano na Dipo akaanguka shingoni mwa ndugu yake Benjamin akalia sana kwa muda na akawabuzwa hawa ndugu zake zote na kisha akaweza kuona ya kwamba wameungama zambi zao na sasa wanaendelea kufurahi ya kwamba kumbe hata ndugu yao waliokuwa wanajaribu kumuuza ili ndoto ile aliyokuwa na waotea huko isitimie wao wenyewe wametumika wame vile vile neno lilivyodoto ilivyokuwa wamemuinamia si mara moja si mara kumi mara mara kila mara wanapofika na ndipo habari hizi zilipoendea mpaka katika nchi ya katika farao mwenyewe tunaona ya kwamba farao akajua ndugu zake wamekuja na akaweza kuagiza ya kwamba hata na wale wengine wamesalia wote waweze kwenda na kuchukuliwa Lakini sasa walipofika kule wakakuta baba yake waka, Baba yao akamuelezea na tunaona ya kwamba aliposikia alipo Yusufu yuko hai ye alizimia lakini alipoona mambo yale yaliyopeanwa magali na nini akaweza kurudi haya na wakatoa ile uongo ambayo wamekaa wameficha miaka yote ya kwamba likumuza waliimuza Misri lakini wao walichukua koti yake wakachinja mwana kondoo wakapaka damu wakaja wakamdanganya baba yake kwa hivyo hii ndio dhambi iliyokuwa imebaki ya kwamba walikuwa hawajaungama na sasa wanaiungama mbele ya huyu mzee Yusufu au uh, huyo mzee Yakobo ndipo basi wakaenda baba Alikuwa karibu anakataa lakini alipokuwa anawaza na kuwazua. na kuona vitu vile magari yameletwa ya, ya kumhamisha akasema nitaenda huko Misri nimuone huyu kijana Yusufu hata ni kufe na Mungu akamtokezea usiku na ndipo Biblia inasema ya kwamba Ataneri Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku akamuita ya kobo akamwambia mimi naye alipoitika kaambiwa usiyogope kwenda Misri mimi ni baba ni Mungu wa baba yako na bugu wa Ibrahimu na nitakufanya uwe taifa kubwa na hivyo ebu shuka uende huko maana nitakuwa pamoja nawe na, na akaondoka Bilshiba akaweza kwenda mpaka nchi ya Misri maana Mungu alikuwa amemhakikishia ya kwamba atakuwa naye na walipofika katika nchi ya Misri Joseph akiwa na chariot yake akaenda kumlaki baba yake tuliona na akaweza kuonyesha uh, mahali watakaa na akaweza kwa uh, kuwa introduce ndugu zake kwa parao na wakati sasa tuna tukaona ilipofika sasa hapa nafikiri e, wakati yeye alipoona Yusufu alikuwa anasema sasa hata nikikufa ni sawa kwa sababu nimemuona Yusufu lakini aliposikia uh, kifo kinamujia akaweza kuita Yusufu na akamwambia ya kwamba mimi nataka ujue kitu moja akikumbuka ya kwamba ahadi iliyoahidiwa ya Ibrahimu ikaahadi ikaahadiwa ahidiwa Isa babake Babake baba yake na na sasa yeye anaiendelea anaiendeleza akaweza kuambia nini msiweze kukubali kunizika hapa na hapa ndipo tuliona kwamba yeye alimwambia Yusufu ya kwamba Usini ni, ni, ni kufa nitakufa lakini usinisike hapa lakini nataka unizike katika hali katika mahali eh, ambaye baba yangu alizikwa na baba yake alizikwa na nili uh, lecho na ndipo basi alikuwa kumbuka ya kwamba alipoona Yusufu alikuwa tayari akufe lakini Mungu alimjalia kuwa na miaka mingine saba katika Misri na sasa wakati wa kufa kwa huyu mzee imewadia na ndipo basi akaweza kuona ya kwamba baba mtoto wake ameweza ku, uh, kuwa mkuu katika nchi hii na ndipo basi alipoona sasa kifo kinakuja akamuita na akamwambia ya kwamba mimi nikukufa nitakufa lakini nataka unizike mahali kule ambaye Mungu aliahidi uh, nchi ile ya kwamba ningependa niweze kukusanyika pamoja na wazazi na ndugu zangu na, na baba zangu katika sehemu ile ya ambaye Abrahamu alinunua ikiwa ni mahali pa kuweza kuzika na mahali pale unakumbuka ya kwamba ndipo Ibrahimu alinunua akamzika Sara pale ye alipokufa akazikwa hapo na Isaka na na Ishmaeli na Isaka alipokufa akazikwa pale Rebecca alibzikuwa pale na huyu Yakobo uh, reto alipokufa huko alienda akamzika hapo hapo na sasa yeye anasema nitakufa lakini mzinizike hapa nchi hii mimi ni mgeni na msafiri bali mweze kunirudisha huko kwetu mkanizike huko huko mahali ambaye Ibrahimu alinunua jambo lingine lilikuwa hapa ni ya kwamba watoto wake Yusufu Walikuwa sasa anataka kuwachukua wao watoto wake. Na ukumbuke ya kwamba sasa watoto walikuwa ni baba yao ni Yusufu ambaye ni muisraeli na sasa mama yao ni Mumisri. Walikuwa wana nafasi ya kuamua kuwa na fahari kubwa katika Misri lakini Yusufu alikuwa anataka waweze kujiunga na peule taifa hili la Mungu. Na wao kweli wakaamua hivyo na wakaacha unono wa misiri. na wakakubali kuwa watoto wa Israeli. Na Israeli ambaye ni Yakobo akaweza kuwabaliki Na Yakobo akasema hivi. Ukiangalia katika kitabu cha Genesis 48 verse five Hao watoto wako uliowazaa katika nchi ya Misri watakuwa watoto wangu Ifremu na Manase watakuwa kama kama rubeni na simioni Hivyo ni kuzema, kile kinne potion ile ambaye Ruben angeweza kupata ya double portion katika uza, katika urithi wa huyu mzee umepewa Yusufu. Wakawa adapted wawe kama watoto wake. Na hivyo wangelivu kama hawa wengine. Hivyo ni kusema double portion ya ile ingeangukia e, Ruben sasa imemponyoka na yeye imemwangukia Yusufu. Na kwa sababu yeye alikuwa sasa hata haoni vizuri hakuweza kuwaelewa hawa vijana vizuri. Na alipoweza kuangalia akasema Hawa ni akina nani? Na akaambiwa hawa ni watoto wangu nilio zaliyo niliopata nilio hapa mis, mi, Misri. Akaweza kuabusu na akaweza kuwaombea na mibaraka ya Ibrahimu akaitangaza mbele yao. Na akasema e, malaika aliyonitunza na kuniokoa kwa hatari zote awe pamoja na hawa watoto wa Yusufu. Unapoangalia katika haya ya moja, e, e, mpaka tano e, neno linasema ya kwamba Yusufu aliweza kumtokezea ya kwamba hawa ni watoto wangu niliowazaa na kuwa kuwasaidia na kuwaombea ya kwamba hapa hakuwa anajitegemea huyu mto, huyu mzee alikuwa anategemea Mungu na Mungu kwa sababu yeye anaolinda linda na kutunza anajua ya kwamba ndiye alimlinda na kumtunza miaka hiyo yote hata kama anajua dhambi yake ndio iliyoambatana na ye kila mahali lakini katika ile kukemewa anaweza kurudiwa iliweza kumfanya mtu kuwa suruhu na Mungu na ndipo neno linasema ya kwamba katika neema ya Mungu na rehema za Mungu zikawa zinaandamana na yeye na amemfikisha mahali hapa ambaye sasa atakusanywa pamoja na wazazi wake Na ndipo basi tunaona ya kwamba yeye huyu ya kobo, akawa na swali ya kwamba yeye atakufa lakini akawaambia hawa watoto wake na kuahakikishia ya kwamba Mungu atakuwa pamoja na nyinyi na ataweza kuwarudisha tena katika nchi ile ambayo Mungu aliahidi. Ukiangalia verse 21 katika mwanzo 48 na, na, na, akasema yus, akasema kwa Yusufu kwa sababu Mungu atakuwa pamoja nanyi na sasa hivi ninataka niweze ni mimi niko tayari kufa. Leta hawa watoto wa Yakobo wote bale zangu. Na akawaambia nitawaelezea yale yatakao Na ndipo basi akaweza kuwaambia katika aya hiyo ya pili kitabu cha Mwanzo hiyo tisa uh, Usanyike ni nyinyi watoto wa Yakobo ili uniweze kuambia yale yatakaotokea Na hapa ndipo tunaona akaelezea maisha yao ya Usoni vile itakavyokuwa na watoto wake walipokuwa wanangojea mibaraka ya baba yao ya mwisho. Dipo ana yeye akaweza kuwaelezea hata vizazi vyao vile vitakavyokuwa. Na tukaona ya kwamba majina yao yalipotajwa alielezea kinaga ubaga. yale yatakaoweza kuwatokea kwa Ruben anamwambia wewe Ruben wewe ni mtoto wangu wa kuzaliwa kwanza wewe nguvu zangu na wewe mwanzo wa uwezo wangu ya kwamba wewe katika nguvu zote ziko juu yako ndipo basi kwa sababu ya Mzee huyu alipata ndoezi ya mambo atakao kuja akaendelea kuelezea. Unajua huyu Ruben ambaye sasa anaitwa hapa baba alionye, aliweza kuelezea ya kwamba wewe utakuwa kama vile maji Haitulii. Kitabu cha Mwanzo 49 versor Anamwambia umeruka kama maji na wewe hautakuwa na ukuu kwa sababu uliweza kukipanda kitanda cha baba yako ukakitia unajizi, ulikipandia kitanda changu akasema Yakobo hivyo Ruben akawa denied kuwa mzaliwa wa kwanza wa dhambi aliyofitenda na priesthood ama mambo ya ukuhani ikapewa warawi ama levites na wakaweza pia Juda kupewa na kutangaziwa ya kwamba ni kupitia kwa kabila hili la yuda mwokozi wa ulimwengu angeweza kuzaliwa tunapoangalia hizi tribes tribes ama hizi makabila ya wana wa Israeli Ruben hawakuweza kufikia mahali ambaye wanaweza kutambulika na hawakuwa wengi kama Juda ama ama Joseph. Na ndipo Simeon naye aliyekuwa anahuzika sana kumuuza Yusufu, ndiye aliyokuwa wa pili kutoka kwa Rubeni, kwa Rubeni. Naye yeye mwenyewe unakumbuka waliweza kuungana na na, na na Levi kuweza kuwaua watu wengi bila sababu yoyote. Na hivyo naye akaweza utapata eh, kupata portion yake ya kwamba yeye hata ukiangalia katika historia ya way, wayahawa wa Israeli halikuwa kabila kubwa hata wakati walipofika kuingia katika nchi ya Kanani utaona ya kwamba Musa mwenyewe hakulitambua wala kulitaja kabila hili la Simioni na ana, ana, alikuwa amewaambia nini Yakobo akizungumza juu ya unabii wao ya kwamba mimi nitawagawao katika Israel hawa kabila hawa kabila mbili hawa ra, Simeon na Ravi unapoangalia katika Genesis five to 7 anasema Simeon na ni ndugu na panga zao ni, ni silaha za jeuli nafsi yangu usiweze usiingie katika uh, katika uh, katika Syria na mahali yangu sikusanyike na wao maana walimuua mtu na ghadhabu yangu ilaaniwe ghadhabu yao ikaraniwa. maana hawakuwa na huruma nitawagawanya katika Israeli kote katika Yakobo katika Israeli na hivyo ndivyo ilivyofanyika hata hawa wa, wa Simeon hawakupata portion katika katika Canaan isipokuwa baadaye waliweza kujitahidi na wakam ga mataifa mengine na wakaweza kustawi nje ya mti wa ya Na ndipo basi eh, katika kuingia Canaan Simeon was uh, ndio ilikuwa kabila lile ndogo sana. Na settlement yao weza, walipo settle Canaan wao walipigana huko wakaweza kuchukua colonies zingine outside the border of the Horiran Levi nae hakupata nafasi katika katika enji hii ya ahadi ila miji na minane Miji hii na minane pekee yake ndiyo waliopewa warawi na hawa pia kwa sababu ya rana hii ambaye mzee huyu Yusufu alikuwa uh, uh, Yakobo alikuwa ameonyeshwa lakini katika kutoka uh, Misri na kuweza nchi hii ya ahadi hawa warawi walirudi wakaweza kuungama dhambi zao na wakaji akaamua kuwa upande wa Mungu na kwa sababu ya kuwa upande wa Mungu kwa kauli moja rana yao walioipata hawa warawi ikaweza kuwa ni mibaraka maana waliamua mara moja kugeuka na kuweza kuwa upande wa Mungu. Hivyo ni kusema Mungu hajali umetenda dhambi gani ama unarahana gani. Wakati wo wote unapogeuka kama hao wanai walivyogeuka kule jangwani, Musa alipouliza, ni akina nani wako upande wa Mungu? Warawi mara moja wote waliweza kusonga na wakaamua kuwa upande wa Mungu. Hata walikama walikuwa wameraniwa. Rahana yao ikageuka kuwa nidaraka. Na ndipo basi ukiangalia hata hata eh, katika hali hiyo ikaweza kuwaletea ni baraka Rana ikawa imebadilika kuwa ni baraka. Na ndipo unaona na sasa uzaliwa wa kwanza eh, eh, ile taji ya uzaliwa wa kwanza ilipewa Juda na ndipo unaona Ukiangalia Juda jina hili linaelezea mambo mazito na akaambiwa na nini hivi na, na Yakobo We Yakobo ya kwamba watu wote watakutukusa Ukiangalia Genesis 49:8 mpaka 12 Anasema ndugu zako watakusifu wewe yuda mkono wako utakuwa mwa mwaadui zako wana wa baba yako watakuinamia na wewe ni mwana simba kutoka mawindoni uliruka ukainama na ukajirasa kama simba na simba ya simba mke ni nani atakaye mu, muinamia fimbo ya enzi haitatoka katika mkono wako wala atakapokuja yule shairo. na akamwambia ya kwamba atapu, atafunga punda katika msabibu atafunda atafunga mwana punda katika msabibu mzuri macho yake yatakuwa mekundu kwa ajili ya mvinyo na kwa maziwa kwa hivyo simba ambaye ni mfalme wa wanyama wa, wa, wa nchi kavu hiyo ile Juda anaolinganishwa nayo katika maono ya yakobu na Hudipo akaendelea kuelezea majina ya hao mengine wote lakini mwishowe akafika kwa Yusufu na akaweza kuwa amejawa na roho alipokuwa akizungumza juu ya mambo ya Yusufu anasema nje 49 twenty 22 mpaka 26 mpaka 26 14 eh, Genesis 42 22 mpaka 26 anasema hivi Yusufu naye eh, ni mti analinganishwa na mti Mti, mti mchanga wenye kuzaa wembae umepandwa katika chemi, chemi ya maji. Wapiga Mishale anaambiwa ya kwamba walimtenda uchungu, wakamtenda uchungu sana huyu Yusufu. Wakamtupia mishale wakamwakamhuzi. Waka lakini lakini upinde wake Yusufu ukakaa imara, mikono yake ikapata nguvu. Kwa mwenye enzi wa Yakobo yeye ambaye ni jiwe la Israeli na kwa Mungu wa baba yako atakaa kusaidia ni ya mbinguni ni baraka ya vilindi duniani. Vikawe juu ya kichwa chako akasema ni baraka ya baba yako. imepita baraka ya milima ya kale kwa hivyo unaona anatanjiwa milima anasema anaombiwa ni baraka hiyo yote na mambo haya yote yaweze kuwa juu ya kichwa chake wakati huu Yakobo anapoaga dunia aliweza kufurahia ahadi zile alizokuwa amesisikia zamani zile hasa baada ya kukaa miaka mingi akiwa katika tabu kwa ajili ya dhambi aliyoitenda sasa Mungu amempumzisha akiwa amewasamehe watoto wake akiwa amesamehea kila mmoja akiwa amefanya suruhu na Mungu ndipo basi unaangalia unaona kuna fundisho wewe na mimi tunao kujifundisha mahali hapa Tunajifundisha nini? Ya kwamba hata kama tutataarabika katika dunia hii, Biblia inasema miaka yetu ni michache sana sio kama hii ya Yakobo. Ni miaka ruba, miaka sabini na ukizidi miaka 80, unastahiri hata kama utateseka katika dunia hii. Unapojiandaa kwa ajili ya dunia mpya nabibu mpya inapokuja, unaacha vyote vya ulimwengu na kuangalia Nji mzuri ambaye ulikuwa umeweza kuwekwa kwa ajili yako basi mibaraka ya, ya, yake ya mwisho akaitaja na Yakobo akarudia baada ya kutaja mibaraka yake ya mwisho akarudia hali yake ya mahali ambaye atazikwa anasema nitakusanyika na ndugu za na baba zangu lakini mnizikwe katika katika me, mejepera hapa hakusahau nizikwe katika kevi ya me, mespera hapo ndiyo Ibrahim alizika alizika Sara akazikwa pale Isaka kazikwa pale Rebeka kazikwa pale nikamzika Rhea pale na mimi nataka nizikwe pale kiangalia 49 katika uh, Genesis 49 basi one anasema ya kwamba mnikumbuke mk, ninakwenda kukusanyika na watu wangu nizike pamoja na baba zangu katika pan, pan, pango lile loko, loko kule nespera, na katika hiyo anawakumbusha lidi nunuliwa na Ibra, na Ibrahimu na sera alizikuwa pale na Ibrahimu na hapo ndipo akasema maneno yake ya mwisho ya kwamba alikuwa bado ana imani ya ahadi ile ambaye Mungu aliyeahidia Ibrahimu ikaweza ikaahidiwa uh, Isaka na sasa ye bado akiwa anaenda zake sasa muenda zake huyu bado anakumbuka ahadi hii na anaitaja katika siku zake za mwisho kwa hivyo baada ya shida nyingi ambazo alizipitia huyu mzee aliweza kuweka ku, ku, ile taji mbele zake na nuru ya mbinguni ikamzukia na akaweza kukaa akiwa na hali ile ya ya, ya jioni njema ukisoma katika kitabu cha za 14 7 inasema Naye Bwana ataziokoa hema za Yuda kwanza ili utukufu wa nyumba ya Daudi na utukufu wa, wa wenyeji wa Yerusalemu us usipite usip, usip, Usipite ku kutukuzwa kwa hivyo ndipo unaona ya kwamba eh, unapoangalia mtu mwenye haki wakati mwingine anaporudiwa ile kurudiwa kwake hakuleti furaha ndivyo anavyosema zaburi na saba aya ya na saba Ati unapoangalia mtu mkamilifu umtazame mtu mnya mnyofu mwisho wake ni ni, ni ni mwisho mzuri ni mwisho wa amani Yakobo aliaga akiwa amekufa uh, na amani Kwa hivyo ijapokuwa hata alipokuwa amefanya dhambi katika huzuni zake alizoishi miaka yote inaonekana yeye aliweza kulala akiwa na amani ukikumbuka ya kwamba yeye alikuwa ni mu, ni mgeni anaenda kurandaranda kila mahali akiwa msafiri akiwa yeye ametengwa na mama yake ambaye hakumuona tena na dipo akaishi kule kwa anko yake akaweza kufanya kazi miaka saba aka kandangani na, na mjomba wake akapewa yule mke ambaye hakumtaka, akafanya miaka ishirini akiweza kubadilishiwa ahadi waliokuwa wameahidiana na na, na na na mjomba wake a katika nyumba yake ikawa haina amani kwa sababu ya hao wake wake kupigana na kubishana na baadaye alipotoka katika nchi hiyo ya Mesopotania alipofika pale katika Shemu akaibishwa na mtoto wake kwenda kurandaranda na watu wengine na akaweza kunajiziwa na akaweza kuhuzunishwa na watoto wake Simeon na Ravi bila walivyojilipishia kizazi wakauwa watu na hapo hapo yeye anahuzunishwa na kifo cha mtoto wake cha, mfa, cha mke wake re, Recho na baada ya hapo ikafanyika dhambi sio ya kawaida Ruben akarara na mke wake na Juda ana dhambi nyingine aliyoitenda ambaye nayo Juda kwa kutojua alikuja akarara na mto, na mke wa mtoto wake na akaweza kuone, kuona vile pia huzuni ilivyomuingia wakati ndugu wakati watoto wake walipoweza kumuuza huyu Yusufu na akamdanganya ya kwamba amekufa Katika shida hizi zote zilimzunguka huyu mzee lakini haya dhambi yake hiyo moja tu. Hii tunafundishwa nini wapendwa? Dhambi dogo tu inaweza kukufanya kusuffer the consequences katika maisha yako yote. Lakini hivi si kusema ya kwamba Mungu hajakusamehe. Kitu cha ajabu ni ya kwamba Watu wale ambayo wamekubalika na Mungu, hata inaonekana Mungu amezungumza juu ya uobu wao zaidi. Na wengine wanafikiria ya kwamba kama ni hivyo ni kuonyesha kwamba sisi tunaweza kuendelea kuishi na dhambi. Hii ni kutuonya ya kwamba Mungu hawezi ku, ku, ku, kuangalia ama kupuuza dhambi iliyotendwa hata kama ilitendwa na mwenye haki. Ndipo basi Unapoangalia katika Waibrania 12 aya ya moja. anasema kila adhabu kali haionekani kama kitu cha fraa, bali inaonekana ni kitu cha huzuni lakini inaletea wale wamezoezwa nayo matunda ya haki Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba hawa hata kama walikuwa ni wazee wa imani uo wao ulionekana na ukatangazwa ndani ya Biblia ili wewe na mimi tuweze kujifundisha na kwa sababu neno la Mungu linasimama Biblia inasema ya kwamba hata wale wamewekewa wajibu mkubwa Mungu aliendelea kuwatokeza kwetu ili tuweze kujifundisha na hata kama walianguka maisha yao ilikuwa ni ni, ni, ni, ni ya ni kwamba tujifundishe kama wao hawakuwa na wenye wenye uovu labda hata sisi hatuweza kupata imani lakini tunaona kumbe hawa walikubalika na Mungu na walikuwa wanadamu kama sisi na waliweza kupitia shida tunazozipitia na hivyo tunapoanguka na tunapoona shida zinaotukumba tuweze kujimudu kwenda mbele za Mungu mwenye huruma aliyowahurumia hawa na akawezesha hawa kusimama imara hata kama shida iliweza kuwa andamia hata sisi tutakuwa washindi kama hao walishinda na vile uovu huu ulivyokuwa mwingi kwao basi hata sisi tunaweza shinda kwa neema ya Mungu tunaona ya kwamba anapoangalia haya yote Anakukuita na anakuambia ya kwamba wewe jeo kwangu hata kama wewe umelemewa na dhambi na ndipo basi Uh, naona saa zetu zimefika labda majaliwa yake Mwenyezi Mungu tutaangalia haya mengine ambaye anasalia siku ya kesho panapo majaliwa mm -hmm. panapo majaliwa uh, na Mwenyezi Mungu ndipo tuweze kuona responsibility yako na vile mambo ya Yusufu ilivyoweza kutimia lakini kitu hapa ningependa ujifundishe ni ya kwamba Mungu hawezi kupendelea mtu. Mungu hawezi kupendelea mtu hata iwe ni nani. Anaona jinsi hali ilivyo na hata wale walio kuwa walikufa wakiwa na imani anatoa uovu wao zile ulivyo. Na ndipo tunaona ya kwamba eh katika maisha uh, maisha ya hawa vijana baadae mzee huyu alikufa na wakaenda wakamzika huko na walipokuwa wamemaliza mazishi neno linasema watoto ndugu zake Yusufu wakawa na hofu na wakatumana kwa Yusufu na wakasema ya kwamba katika kitabu uh, katika kitabu cha mwanzo hamsini aya ni ya kumi na tano mpaka na moja. naona daka, naona nitachukua dakika kidogo hapa niangalie hapa ndugu zake wakaweza kuona ya kwamba baba yao wamekufa na wakafikiria ya kwamba Yusufu angeweza kulipisha ile kitendo walichomtenda na ndipo wakampeleka watu kwa, ba, kwa kwa Yusufu na wakasema kabla baba hajakufa alisema maneno haya ya kwamba muambie Yusufu ninaomba muaskirie Yusufu uanjilie ndugu zako maana walikutenda mabaya na kwa hivyo tunakuomba uweze kusamehe aliposikia maneno haya ndugu ndugu e, e, Yusufu akasikia vile wanavyosema aliona wao wanadhania ya kwamba ana ile hali ya kulipisha izazi lakini katika uh, uh, uh, uh, aliposikia hiyo alilia sana nao walipoona kilio hicho wakaanguka miguuni mwake wakasema sisi tuwatumwa wako na Yusufu akawaambia msiogope mi mimi si mbahari ya Mungu nani mlini kusudia mabaya lakini Mungu akakusudia mazuri ili niweze kuokoa taifa kubwa kama vile ilivyo. Kwa hivyo msiogope, nitawalisha nyinyi na watoto wenu na, na na wake na akasema na yeye mambo mazuri. Maisha ya, ye, ya Yusufu inaonekana ya kwamba ni sawa sawa na maisha ya Yesu. Yesu mwenyewe aliuzwa na mmoja wa wale ambaye walikuwa ni watu wake wa karibu Yusufu aliuzwa na ndugu zake hawa walikuwa wanapinga ndoto yake lakini wao wenyewe walitumika kuweza kutimiliza ndoto hiyo na watu wengi walikuwa na huzuni na walikuwa wanaonea Yesu uwivu na ndio wakamsaliti ili asiweze kuwa mfalme na ndipo basi katika hali ya kuwa mtumwa ndugu na dada zangu akaokoa taifa la kwa na Waisraeli na Yesu aliposurubishwa pale msalabani akaweza kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwa hivyo Yusufu akawa mwokozi wa familia ya Juda na dunia nzima, na Yesu naye akaweza na kuwa wa watu wa ulimwengu mzima na wokovu wa milele. Na yeye kweli Yesu aliuzwa na mmoja wa, wa wa watumishi wake. Yosef akaweza kusingiziwa na Yesu akaweza kukataliwa kwa sababu ya haki yake. Joseph akaweza kufumilia na akaweza kuwasamehe ndugu zake. Na Yesu akiwa msalabani akasema, "E baba, wasamehe hawajui wanalo." Ifanya. Joseph aliishi na akaweza kuona kizazi cha ja watoto wake cha ja tatu. Na mwishowe akaweza kukaribia kufa na alipokuwa anaona anakufa akawaambia hawa ndugu zake Mungu atawatembelea na atawatoa katika nchi hii Na muweze kubeba mafuka yangu kwenda nayo kuzika huko akawaambia Mungu atawatembelea na hivyo kweli alipokufa waliweka eh, mwili wake sawa sawa na sanduku lile lilikuwa linawakumbusha ya kwamba Mungu atawatembelea. Je, atawatembelea lini? Hata haijalishi ni miaka ngapi lakini atawatembelea. Mungu aweze kutubariki wapendwa na tuweze kuona maana ya kuweza kusimama kama vile neno linavyosema aliota na neno likaweza kutimia vile vile lilivyoweza kutolewa Mungu wetu atusaidie Nasi tusimame katika hili neno maana neno litasimama Mungu awabariki tuombe Baba wetu uliye juu mbinguni tunakushukuru sana kwa ajili ya kuona maajabu ambaye uliweza kutimisa kupitia kwa mtumishi wako Yusufu. Aliweza kuwaziwa na ndugu zake mabaya. Hii inatufundisha hata na sisi ndugu zetu wanapotuaza mabaya. Tuweze kuwasamehe kama vile Yusufu alivyo samehe ndugu zake. Tuweze kuwasamehe kama vile ulivyosamehe ndugu zako waliokutenda maovu msalabani. Na siku hii ya leo Tunajua ya kwamba kama vile Yusufu alivyo sema ya kwamba hawa ndugu zake siku moja utawatembelea kuwatoa katika nchi ile na kuwarudisha nchi uliyowaahidiya hivyo hivyo ujumbe huu ni wetu leo na utatoa katika dunia hii na kutupeleka mahali we uko. ili na sisi tuweze kuwako kwa mujibu wa ahadi zako ulizosema ya kwamba unaenda kuandaa mahali na ukiandaa pale pahali utarudi tena ili utuchukue mahali tulipo na wewe na, na mahali uliko na sisi tuweze kuwako. Taharisha mioyo yetu na roho zetu kwa ajili ya kukutana na wewe unapojia mara ya pili. Tubariki zote na wasikilizaji wetu wote na radio hii ya Baguzi Global Radio. Bwana usaidie na usijalie mapenzi yako yapanyike katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Ah uh, sana mchungaji Geoffrey Ngige kutoka kule Seattle Washington uh, Shande sana, ah uh, sana Mungu na kubariki katika awamu hii ya leo ambapo tumebarikiwa kupata makala haya Dogo mpendwa ukitaka kumfikia mchungaji Geoffrey Ngige nambari ya simu ni 253 2136060 253 2136060 ndani ya AGRFM FM Global Radio kila siku ya Juma kutoka Seattle, Washington Habari sinabudi budi kukuletea ama kukuachilia wimbo wao wanajulikana kama Kilimanjaro Revival Kwaya, wana yatumatishia awamu hii na wimbo wao unao sauti ya Mungu haya kukumbusha kukukumbusha tunapatikana moja kwa moja katika tune in radio app vilevile vile kuatika play store majina yangu ni abagushi global tv ndani ya play store na vilevile vile majina yetu ni abagushi global radio kule tune in app endelea kubarikiwa <tik> chana huu kulingana na mapenzi ya Mungu Mahala ambapo amekunemesha ni matumaini yangu kuwa unazidi kubarikiwa na ushikoshe kutuendikia moja kwa moja abgshi global radio ati haudi.com ili tuze mengi na endelea kuwa pamoja nasi hadi hapo wakati mwingine na ubarikiwe